У нас немає ідолопоклонства, лише бажання краще слугувати людям, які нас потребують. Самотнім, нещасливим, хворим, зляканим. Імена наші – радість, спокій, полегшення. Так нас називають люди, не знаючи, як ми виглядаємо. Минути дощу Той сад з єдинорогами досі стоїть перед очима У ньому теж падає дощ, як і в цілому світі Маю нині вихідний день і можу довго лежати в ліжку Обмірковуючи ту дивну ситуацію, в якій я опинилась Минув тиждень, відколи я знайшла точку Б. Якщо припустити, що світ існує завдяки сполученню трьох точок, то я маю побачити ще одну точку – С. Тоді всередині вежі утвориться трикутник А, Б, С. Більш нічого не можу придумати, тільки з'єднати ці точки – та й ніхто не придумає чогось іншого. А може, ще існує точка «Д» і тоді варіантів з'єднання буде трохи більше? Безперечно мене втягують у якусь небезпечну справу, хоч вона виглядає якось по-дитячому. Зрештою, я можу теж прикинутися дурною і полегшити покарання». Але ж, Господи, я вже й так покарана безпам'ятством, сірим, сумним життям. Якби хтось потребував мене, жива істота із плоті й крові, я б не почувала такого страху, навіть обурення, що стала знаряддям у чиїхось руках і сліпо виконую божевільні накази. Кому вигідно звалювати мені на плечі тягар? Може, тому, що я не маю сім'ї? Та чи ж мало на світі самотніх людей, тихих і непримітних? Я сформулювала кілька питань, на які мушу знайти відповідь. Перше, хто ці люди? Друге, що вони задумали? Третє, яка роль відведена мені? Якщо я знатиму відповідь, то зможу сказати так або ні і діяти з власної волі. Та мене здолала лінь, і я не пішла шукати телефону автомата. Дощ. Філософія дощу, ледача і розслаблююча. Я б не вийшла на вулицю, хоч би тут чігала смерть. Дрімала б собі під монотонний гул вічного вогню газової плити. Сонце може виглянути завтра, адже літо, а я тим часом поміркую над точками А і Б. Отже, мертві скелі... Розтоплена палаюча лава – творення матерії, вогонь. З іншого боку – ефемерний рай з єдинорогами, які за переказами неймовірно хоробрі, здатні перестрибнути найширше провалля. Світ безмежних можливостей – небо. Однак, якби було все просто і зводилось лише до тріади, хто може знати, що я бачила? Мене ж не питали. А вторгнення в мою свідомість важко назвати насильством. Самотній втрачає обережність. Він підставляє лице кожному променю уваги, доки його не запече, і він не втече знову до свого темного закапелка. ПОВЕРНЕННЯ БІЛОГО ПТАШКА